A veure, hi han coses que són curioses i al mateix temps de curioses ajuden a les persones i en realitat a la humanitat. Vale. Tots coneixem, si no és igual, ho explicarem aquí, en Bill Gates. En Bill Gates el coneixem per què? Per la informàtica. No vaig a parlar molt d'ell. O sigui... En Bill Gates és un home molt ric, és l'home més ric del món, per les persones que no el recordin. Té una fundació, una, una fundació privada, de caritat, la més gran del món. Aleshores, ell, quan veu un problema en algun lloc on el pot intentar resoldre, dona milions de dòlars. Milions de dòlars. D'acord? Vale? Per tant, és una persona, és ell i la seva senyora, els dos, que miren a on hi ha un problema gran, intenten intenten doncs, ajudar. Per exemple, que suposo que això ho han sentit per les notícies que han donat per la ràdio, per la televisió, en fi, per tot arreu, que no té res amb el que vaig a fer el programa ara, però, per exemple, ha donat 100 milions de dòlars per combatre, ni més ni menys, aquest problema que tenim avui dia, el coronavirus. Això només ho dic perquè vegin que verdaderament no dona pocs diners, sinó que dona molts diners. És el més ric del món, per tant pot fer aquestes coses. Però això és una cosa. Però ara el que jo ja anava a explicar, que és el que jo crec que és una revolució del vàter, el vàter per les necessitats que tenim resulta que <coughs> tots els del o sigui, nosaltres que som els que ara jo parlo i els altres que escolten no tenim problemes amb els vàters amb el lavabo vale, però el vàter eh? no parlo ni de rentar-se les mans ni res parlo del vàter, eh? el vàter a veure, Occident Occident és un és un sèrio Occident és un sèrio com, com, com diria per entendre ns? nosaltres amb una paraula podem anar amb un vàter, dic vàter per entendre'ns, eh, el lavabo, però vàter si a l'estació d'un tren tenim vàter, si no tenim una necessitat amb crios o amb grans i passem pel carrer entrem en un bar, eh, demanem una aigua mineral o qualsevol tonteria tenim el que és el vàter o sigui que n'hi ha per tot arreu però hi ha llocs no existeixen no existeixen, jo encara me'n recordo d'un viatge que vaig fer que portava mainada i va haver una necessitat d'un pi, ai tinc un pi, tinc un pi doncs bé, entrarem en un lloc i demanarem que ens deixin per fer el pi ens van dir que no n'hi havia i és que no n'hi havia en aquell bar ni un altre, ni el del veí, ni el de... no n'hi havia al final un senyor ens va dir veuen aquella paret? doncs pues vagin a darrere els crios estaven dient, ai que me'l faig a sobre Vem anar cap a aquella paret i quan passem la paret allà no era només la nostra filla la que verdament tenia que fer un pi estava ple de gent fent les seves necessitats se li va estroncar amb ella i ens em vam recordar ja més, perquè vam sortir vam fugir què vol dir això? que és horrorós, que hi ha països que no tenen instal·lacions sanitàries a vegades en fan alguna en algun puesto, però res hi ha molts llocs que no en tenen hi ha molts llocs que és horrorós però horrorós però horrorós aleshores la fundació d'en Gates i Melinda Gates que és la seva dona han dedicat milions de dòlars a intentar Elaborar, dir que elaborar perquè han demanat que comencessin a pensar els que ho fagin que han de fer una cosa que sigui verdaderament millor encara dels que puguin haver-hi en els millors països del món. Elaborar un prototip de vàter, però dic Batter, no parlo ni de rentar-se les maneres, parlo del vàter ara en aquell moment, que, però, diu, a veure, estem ja, a veure, ja en tenim de Batters, sí, uns que uns tiren amb cadena, els altres que fan a, apretant, els altres que quan te'n vas ja surt l'aigua, no pues, n'hem de tenir una retida de por, un altre prototip. I ell ha demanat que sigui un prototip que no necessiti aigua ni desaigues, o sigui, ni aigua ni desaigues. Però amb què es basa o sigui, ell de dir això? Quina és la seva idea? La seva idea és, ni més ni menys, diu que estem en un moment d'un canvi climàtic. Per tant, el que necessitem és que les necessitats que faci el, seu, el ser humà es transformin les substàncies amb fertilitzants. D'aquesta manera, d'aquesta manera, Sí, o sigui, estan pensant en què seria la manera de a tot el món de moment, d'entre de 100 anys no ho sabem, però ara en aquest moment, tot el món tots els vàters nous que es tinguessin que instal·lar que siguessin d'aquests que el prototip ja està fet eh? ja s'estan fent les proves està, o sigui, ha sigut presentat a un gran públic ja fa un any, però nosaltres no l'hem vist. En aquest moment s'ha posat una data de començament de fer-lo servir i una data que és un any. Aquest any, per entendre'ns de les proves, serà aviat, serà el final i en aquest moment si han trobat algun defecte o han trobat alguna cosa que no sigui exacta de del que volíem fer, ho arreglaran. Però ja estan i ja està sent provat a Sud-àfrica. En una part de l'Àfrica o en no en tenen de cap tipus perquè Àfrica té llocs molt rics i llocs molt pobres llocs que han tingut guerres lloc... bueno, és que hi de tot. Àfrica és molt gran aleshores hi ha llocs que estan intentant provar-ho i per veure exactament per què no ho han provat tan sols en un lloc sinó al sud, a l'est, a l'oest en les nacions que no en tenen i a veure si amb el clima de cada lloc doncs surt exactament si és que és perfecta o si manca alguna cosa per posar-ho abans dinstallar se en tots aquests llocs del món això és una de les altres coses que amb Bill Gates que és un home que és molt intel·ligent, si ho sabem, però a més llegeix moltíssim, s'entera totalment de totes les noves coses que hi ha en el món, doncs ara li he agafat, per això li he agafat. Per, per què? A veure, si un país no hi ha vàters, les necessitats les fas, queden por all. és horrorós això, és una infecció, això és que tothom pot estar malalt, i segurament que hi ha hagut d'enfermetats que han vingut degut a aquestes coses que hi han per ai pues aquest senyor ha dit torno a regalar una quantitat de milions de dòlars per resoldre una cosa mundial mundial i va tenir unes reunions amb persones intel·ligents persones que pensen quan se'ls demana una opinió com han de fer-ho totes aquestes persones perquè, ni més ni menys perquè ell el que vol és que es transformin les substàncies amb fertilitzants per tant, té que haver hi un rol d'una cosa que hi és i que després es transformi però que no necessitis i que quedi sempre net sempre net, sense aigua, o sigui que tot, tot plegat té que portar una quantitat de productes aquest en perquè quan baixin les coses quedi net perquè no hi haurà aigua o sí sigui, sense aigua que no necessiti aigua i que no necessiti desaigues perquè clar, un vàter és així, necessites aigua per netejar, perquè baixi i després se'n vagi per les cloaques o el que sigui, sí? Doncs no, aquest prototip és completament diferent aquest prototip serà ni més ni menys o sí sigui, prototip quan diu prototip vol dir que després queda a l'autèntic no? doncs per això estan fent ara diguéssim les proves durant un any en diferents punts i veure com reacciona tot, tot plegat però és una cosa molt interessant fixem que per un cantó ara amb el que hi ha del famós, de la famosa enfermetat aquesta, coronavirus ell ja ha donat 100 milions de dòlars per combatre o per ajudar a descobrir bueno, el que s'està intentant, no? Per una altra banda que he mirat, ha mirat el món, el món està molt malament hi ha moltes coses negatives però a veure, una que sigui perquè no hagin infeccions, perquè no hi hagi enfermetats, perquè no... No, totes aquestes coses són positives doncs pues ara està lluitant pràcticament fa un any amb això per veure si ho poden resoldre i ho començaran a instal·lar ells mateixos a tots els llocs a on no tinguin vàter el nostre vàter per entendre's que si dic lavabo, el lavabo ja és pues, rentar-se les mans tot això. que després posin lavabo que posin... això és una altra cosa però la idea d'aquest senyor i d'aquesta senyora o sigui, d'en Bill Gates és solucionar aquest problema per evitar enfermetats, per evitar per, perquè és que hi ha moltes enfermetats que venen degut a les, pues, a les botícies i a les coses o sigui que fitzsens-hi, o sigui que hi ha persones que tenen diners i persones que pensen en ajudar pues, està molt bé perquè uns altres podrien fer tinc molts diners i no em moc i me'ls quedo tots per mi no, o sigui, dic Bill Gates perquè ha sortit el del coronavirus i després ell el que ha fet ara bé, se'ns ha acabat el temps tan sols que val la pena saber doncs, com es mouen certes persones que tenen diners com es mouen mm? des d'aquí, amics, amigues gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí saben vostès que jo els hi viu sempre, sempre, sempre, sempre. Aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no per faltar. Mai, però mai, però mai. Adeu. Fins al dia vinent. Adeu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura al abast de la mà.